Пасажир – це не відповідь. Чому? Ну, тоді хай буде спадорожник. Що це ще за спадорожник? Та це майже те ж саме, що й пасажир. Коли ми зайшли в каюту, перекладач звернувся до нас тоном наставника. Милі мої, на судні! Та ще такому, як це, затямте собі. Є лише дві категорії пасажирів. Друг або недруг. І вдався до схиленого над папером юриста. Андрію Полікарповичу, ви ж мудрець. Скажіть, правильно я говорю, чи це мої вигадки? «Не знаю, про що йдеться», – ухильно відповів мудрець. Перекладачеві довелось дати юристові коротке роз'яснення, з якого випливало, що до цих аж надто контактних поетів, крім ліззі і її бурбона, липне ще якийсь підозрілий тип в зашмульганому плащі, а вони замість того, щоб дати відчути, самі ж потурають». «Поясніть тоді, як нам грішним слід було в цьому випадку повестись?» Запитую від імені обох. «Не відповісти людині на привітання? Чортихнутися у слід?» На обличчі перекладача з'являється призначений лише для відповідальних хвилин, особливо значущий вираз, що сябром – кваліфікується як пижикова надутість. Уже в поліглота очата стали колючі. Прикмета недобра. Повторюю, і на судні, і в масштабах глобальних ми всі однопланетці, поки що розділені на друг, не друг. І хоч не хоч, мусимо з цією реальністю рахуватися. Тут ніякого з ними, пані, братства Ось кістлявий цей Дон Кіхот Прискалив око До вас майже подружньому А чим він дише? Який має наміри? Що, власне, ви знаєте про нього? Ну, що знаємо Такий собі самітник Крекче потроху Побурчати любить Інколи кашляє, додаю і я до цієї характеристики. Здається, до чарки заглянути любить. Ви не переводьте все в жарт, хмуриться Вячеслав. Я серйозно питаю, може він вам пропонував щось? Ну, що той старцюга міг їм пропонувати? Обурюється раптом Ангеліна Макетівна. Типовий бродяга, що, мабуть, Заскнів у самотності. Ні, якщо правду, то він справді нам дещо пропонував. Озирнувшись на Петра, кажу я. Очі мого земляка одразу похолоділи, насторожились. Де? При яких обставинах? Тепер уже білорус похилив голову перед В'ячеславом, зображаючи із себе грішника, що вирішив нарешті полегшити свою душу покутою. Учора на палубі діло було. Увечері, без свідків. Ну, що, що? В'ячеслав аж сіпнувся з нетерплячки, в ньому в цю мить явно прокинувся азарт детектива. Він жде не дихаючи, а ми стоїмо перед ним сумні, ніби справді спіймані на гарячому. Поліглот аж ніби поспівчував нам. Ну, смінові ж хлопці, ви ж дипломати непрофесійні, на це зважать. Так тому й бути, рішуче махнув я рукою, скажу. Той старий Ган запропонував нам... Вільні шезлонги біля себе. І все...